Сім разів упади, Вісім разів підведися, З негоди тебе підстюбнуть, Зроблять сильнішим, мудрішим, І перелються ці сльози в золото. Коли життя не варте копійки, коли ти засинаєш сном смерти і з подивом прокидаєшся, стаєш цілком іншим. Минуле давно пропало, а будучного не існує. Ніщо не може тебе зворушити, похитнути, і ти думаєш, якщо все комусь потрібно, отже, потрібно й тобі, і перестаєш перейматися злигодними плоті, знову віднаходячи в корості інстинктів свою душу. І починаєш по-новому дихати, видіти і чути світ з тихим замилуванням. І крижана стіна починає танути від незримого тепла твого серця. І, направду, неспогадано, зрушився лід у моєму черговому карсері і почав стікати струмком під двері. Усі начальники верхнього ад уряху приходили позирати. Мені про всяк випадок принесли куфайку, бурки, дали буханку хліба й оселедець. Мені все видалося добрим знаком. Мусить прийти якийсь випадок, казав один розумний чоловік, що сидів зі мною в Сусумані. Якась помилка в грі долі з нами має бути. Якийсь прорахунок в її холодному розмислі. Такий випадок прийшов. Був Новий рік, і начальник вирішив розважити свою молоду жінку, що приїхала з Ленінграда. Наказав привезти мене. Я спирався на стіну, аби не впасти, мружився, аби не засліпнути від ламп. Смотри, Лена, це... Это... Бандит в рясе, который один поднялся на мотострелковый взвод. Теперь это лагерная пыль. Но эти бандеровские мощи, этот дряхлый старик, до сих пор считает себя нашим политическим врагом. А ему, кстати, столько же лет, как и тебе. Столычно лично родливица нервово засмеялась и налила полный стакан коньяку, Підсунула марципани, помаранчі. Угощайтесь. Начальник кивнув. Сьогодні я добрий, бери з стола, що хочеш. Я не мав сил рушити. Подведіть його. Я став над столом, простягнув руку і взяв книгу. То був томик Стендаля. Жінка впустила на підлогу чарку, а я повільно поплівся назад. — Ізвиніть нас! — історично крикнула вона навздогін. Я зупинився і сказав їй, — Вас поболює ліва грудина. Її треба видалити якнайскоріше. Ви будете жити. У карцер мене не повели, відправили в больничку. А через місяць призначили обслуговувати тюремну читальню. Часу було доста. Я прочитував книгу за книгою, енциклопедії, словарі. Взявся вивчати мови. І вчителів вистачало. Люди сиділи з цілого світу. Академіки, дипломати. Єпископи, німецькі полковники, галицькі сотники, естонські міністри, грузинські князі, розважливі люди у вишиванках під тюремним сукном. Україна була для них релігією, яка допомагала вижити. «Україна – благодатна земля», – захоплено говорив поет із красивими сумними очима. Кожен українець народжений для щастя. Нікому із смертних не обіцяно щастя, тихо зауважував Литовський Ксьонз, лише обіцяно допомогу. Іншим разом я допитувався його війни, табори, вакханаліє безуму на волі це череда випадковостей чи покара Всевишнього. Ні. «Він не карає», – сказав отець. «Отже, він покинув нас на призволяще?» «Ні, він відійшов у тінь, даючи нам свободу вибору. І коли ми оберемо путь, він піде нам на зустріч і дасть волю. І коли то буде, про це не думай. Думай, як жити й боротися». «Вівере навігари, казали латиняни, – «а як потім із цим жити? Усе забудеться».